Passem dos minuts i mig d'un quart de dues del migdia, moment de saludar, com cada divendres, aquesta era Lluís Pancorbo. Lluís, bon dia. Hola, oh, bon dia. Ciutat web, una doble a través dels recons més autèntics de la xarxa, amb Lluís Pancorbo. Et veig molt riallé aquest divendres. Sí, sí. Estàs content? Estic sí, content, sí. Som divendres cap de setmana, els estendres. Molt bé, i moltes novedes tecnològiques. Espero que més útils que la setmana passada. I que els facin menys por. No me demanis aquestes coses. Mm. Bás, amb aquesta secció és impossible. Sí, segur que portes un munt de coses inútils i divertides, això sí, eh? Ah, això és segur. I comencem per... Un sofà. Sofà para pel·lícules d'accions. Sí, sí. És un sofà que porta una sèrie de montors integrats i una sèrie d'ascensors de... i tot això amb el qual tu aquest sofà connectes amb el que seria la pel·lícula que estàs fent en aquell moment i et sintonitza el moviment de la pel·lícula amb el sofà. En el qual si per exemple el senyor de quan estàs amb un cavall, doncs sofà aniria al ritmo de l'altre. Increïble, no? <laughs> increïble, però és increïble el preu, eh? A més la va data val 6.000 euros al sopà pelat, eh? llavors accessoris. Accessoris de quin tipus? Accessoris de, de, de, de connexió proper, de, de codis de moviment, tot per cada pel·lícula del sopà de moviment. Doncs és això, perquè us fa una idea, els codis de valen la... la, la escitxereta es de, es de 250 euros. Tu no has de ser tancat un codi de moviment per cada pel·lícula? Per cada pel·lícula. L'avantatge la, és que no hi ha pel·lícula, que no hi ha amb el sopà, però són totes allò de... De gran qualitat, eh? Tu fas Tuforius, Play Trinity, eh, Electra i Puyen de Seguir. Però, a veure... No, no, no, que hi ha, hi ha Matrix, hi ha Spider-Man 2, que és xula, hi ha l'històrica de Redic, que mola molt, que ja me cal... De la vista? Vindices. Quina cara de paga. Ah, sí que l'he vista, perdona. Sí, Un actor sí. expressiu, també, en Vindices, sí, sí, eh? Però fa el teu personatge, eh? Sí. Sempre fa mateix. Sí, és el fa, teu. Fa d'ell. De que... Hi ha tants actors que fan de si mateixos sempre. Però veus, fa molt útil, sí. molt assequible. Molt útil, molt car. Amb el qual podrem veure moltíssimes pel·lícules. El que jo no sé d'actriça li ha acudit que Electra, per exemple, com a, una una com a atractiu per veure una pel·lícula. Jo que sempre que penso en Electra, sempre que penso en Electra, penso en el protagonista, i la protagonista surt amb el Ben Affleck i m'acaba caient malament. Perquè no aguanto un Ben Affleck, ho Algú aguanta amb Ben Affleck? Jo crec que no, amb les seves xicotes. Bé, bueno, però no, un, rat... un, un rato, un rato, final també se'n cansen. Ben Affleck, quin actor sí. tan dolent. Un trullo d'actor. I que portin les denúncies aquí a la millor, eh? Sí, sí, que les portin, no ens agrada. Jalau que no us assenti, eh? Potser està per aquí. Escoltant-nos. De fet, probablement amb Ben sigui un fidel seguidor d'aquest programa. Segurament. Ens escolti sempre i ara per que ara no ens escoltarà, perquè no hem criticat. Bueno, per res molt. Però potser no tindrem molt, eh? Sí. <laughs> més coses. Més coses. Això eh, és, difícil de, és difícil de dir perquè això és, és una notícia referent a Microsoft i referent a la innovació. Cosa que <laughs> no lliga a la veritat. Però realment, però realment que, innova? Sí, es que Microsoft té un departament que diu Research que el que fa és buscar innovacions. Però a, a, a més in, a, a, a, a inútil és L'únic que parlava de a mi és l'únic que hi ha cada una. Com per exemple? Com per exemple, si no es en la setmana passada, parlaven de la Playstation 2. Sí. Aquest, doncs han inventat, bé, bon, el que han fet és agafar una monqueta d'aquestes i conetar-la a la Windows. Amb qual, tu pots treballar amb Windows però amb els peus. Sí. Si no tens mal. Si el cul és molt útil. Ja em diràs tu? Doncs sí. En tot això, i tu pots operar tot el sistema operatiu amb, amb els peus. Molt bé. Sí, ja te veig la cara que dius. i amb les mans, doncs menys un cruzant. Sí, sí, segur. Però bueno, com Microsoft segur que, ha, que has d'acabar fent alguna cosa amb les mans. Segur, segur. És més segur que es prenja. <ríe> Segurament. Però tot, home, ara, ara Microsoft està siguent un, un centre de notícia de tot tota la web, perquè hem fet un nou dispositiu. Ho diu Origami i que és una manera de, de portàtil, taulet PC, que hi ha tots junts, que si tu el veus, ja, que, és, que és xulo, perquè també té un llocs més petitó, pantallà de set posades, mm. una mena molt petita, i tu no veus, xico, que és xulo, però llavors, llavors de veritat ja és un totxo però impressionant. Jo no sé, vaja, jo no sé, altiu que ha tot això, vaja, no, no sé d'on té la idea, perquè és un cacharro, que necessites, un, bueno, necessites una samsonita per portar -li. Increïble, molt bé. I escolta'm, eh, dius que normalment tenen un departament que busca innovació? Sí. La troben? Bueno, aquesta alfombra. Sí. Eh? Aquest... Seria la una vegada de... troben, clar, és, no? Un, un de les exemples més... Més clars, que class. et fa, No molt bé, però que en Mítrassos estigui de protagonista a la web és que... S'acord? molt interessant segur. Sí, segur. Clar, tot s'ha de dir, suposo. Aquest departament, perquè té menys pressupost a tots, eh? Té més pressupost al de neteja de taules, sinó més. Més cosetes. Carre de cervesa Wireless. Wireless. I no em els titulars. I llavors usarem totes les accions. Va, no sé si mirem. que està billeta tan grossa. Vale. Això són dos universitaris de Madrid. Què fan a el cervell, eh? d'hojutja petan i m'han dit un un no sé si és correcte, no posa baixos? baixos. sí, no? No ho sé. Però jo ja, no viane números d'estalvis. No són estalvis, són estalvis. Però estaldis, per les... Sí, són més per un pla, no més per una sola, és un refresc o sigui. sí, sí, sí, sí, sí, no, no és bé d'estalvis. Ben per dalt i cal jo als segu properos. Si collaris, eh, donde que posava el tipus de cervesa i llavors hi ha quan, quan aquesta cervesa està buida, ja automàticament et donen una més de la barra. Però doncs, com va ser? Bo, és molt sí, bo, sí. Pues, més, més útils, tot, Aquí, però no és sí, ha... com la demana. Uh, amb un llet dia dia avui, si hi ha un missatxet i si no en vols més? És igual. No, no, no. no. no hi ha la possibilitat, són de morir. Ah, no li no. porto ni Ja ho han dissenyat perquè no puguis esperar mai sí. més. Sí. Suposo que el que deu portar, el, el petit detall que li falta és que cada deu serveis vull portar un Frankfurt per anar-ho fent tot una sí, per miqueta què? perquè si no, pot sortir pot sortir bé d'alguna. No molt entretingut. Estic segura que en molts països tindrà molt d'èxit. Hi haurà països molt contents. Segur. Aquí no, perquè aquí som tan, tan, tan bones persones que ens en donaríem el vasos de casa. <ríe> Probablement també s'està fomentant el, el que no hi hagi turisme a la borratxera. En tant, no podem tenir pos vasos que, que demanin cerveses. Però sobretot, sobretot perquè ens ho portaríem. <ríe> Segur que ens ho portaríem. I et dic una cosa, ens ho portaríem i que a casa... Serien tan burros de dir, no, és que l'he portat perquè me'n portin. Perquè m'ho portin a casa. Perquè m'ho agradat el servei i el vuit de nit també. L'he repetit. Segur. Segur, sí. Però segur que portarien un JPG-esque d'aquell. <ríe> un RFID. Un RFID i sí. ens perseguirien i ens trobarien al poble basos i ens tindrien. Però llavors bueno, ens allò que veiem la passada. Un <ríe> gorro, la pell i ja està. I ja està. <ríe> Molt bé, més coses. Més coses. Això és una web que diu secondlife.com que el que seria és, és un món virtual, vale, però un món virtual que és, és un món entre cometes, real, perquè tu entres i bueno, jo, jo vull comprar una parcel·la I, eh, costa llavors, comprar una parcel·la, bastant, la més barata que són uns 500 metres quadrats, nosaltres són uns 20 al mes tu compres la parcel·la i llavors entres que és un món virtual però que funciona, funciona amb calèix de veritat i tu allà pots interactuar amb gent i tal. Jo aquí, aquí, amb, amb, amb aquesta lupa estan donats altes, més de 100.000 euros. Més de ser molt frics. Més de ser molt friquis. Friquis, sí, perquè s'ha sí. de ser molt friquis per dedicar-te a un món real quan en tens un de real que... Però, o sigui, que de fet, que més costa? a més, pots comprar roba, pots comprar... Roba que no pots posar o roba que et pots posar? Aleshores, pot teu personatge a... virtual. L'has de pagar amb no. diners no virtual. No, no, no, no, no diners real i també una cosa virtual. Juro dos cops. Més de 100.000 persones, sí. apuntades, i una persona molt llesta que es diu estar fent molt rica. Segurament, a l'estiu d'aquell noi de la pagina de la millor de dolors. A l'estiu d'aquell noi. Increïble, Life.com. No veus si algú vol formar part d'aquests 100 millors friquis, i una que que vida... Que ens ho Una vida irreal, amb... Si, sí, no, és el que pots tenir, pots treballar fotos i... i fer... És un... De, de, de, de què et pots agafar i doncs dir, doncs aquest cap de setmana, si tu titula... igual l'hi feia que ells, i te posen en una tenuda. Si te posen l'avion i el teu personatge ho per a que hi... o sigui, ells, el el no? Que bé, i segur, ja segura que els personatges és virtual, tot aquest Netflix, tenen unes vides interessantíssimes. Segur. Quan ells es veuen passant tot el dia, jo me'ls imagino davant de l'ordinador, on, on Amb una foto del seu element virtual es solta la pantalla. Per exemple, menjant patates, veient coses amb molt de gas... Frecisuïts, que no n'hi ha, no existeixen. I, I en fi, i allà. Més coses. Sí. Més coses. I no et deixes el perquè no si me és llegeixes. petit, és més petit i no ho veig. Exacte, me també a aquestes lleres. És un producte que es diu... No m'ho he fixat. Clar, és que com fa dos a massa, no vas a menuda. Ah, doncs sí, tinc lleres noves. Jo estic molt massa. Va, digui. Un producte que es diu, no ho i això ve, ve a seguir la, el, fa no sé setmanes, el, el que vam dir fa, no setmanes. No ho fem dir una més mini-especial de despertadors. Un despertador que et despertava quan, un, quan ell detectava que tot podia estar bé i tot això. No si <laughs> és aquest despertador... No ens va que sempre volíem tirar al terra directament. Aquest despertador encara farà més ràbia. Més encara? Sí, perquè ell, eh, és a sí, dir, un despertador, tu mires el displei i et diu a l'hora, et posa allà a l'hora i però segons diu a la web, n'hi has de dir ah, botes. Però... a botes. A l'estil de l'hora! A mitja dira t'ha de dir a l'hora? La <laughs> bueno, pitjor encara, l'estil de l'hora. Give me the time, Jim, the time. Give me the time. <laughs> <laughs> What time is it? Time? Exacte, però és que el tio, l'espectador, és un cachondo, i et contesta com el surt del, del, del digital. Del digital, <laughs> de les piles. De les piles. I, segons el seu web, diuen que té altres postes molt, molt divertides. Però jo estic segura que a les 4 de la matinada no em fan gràcia. No, segur. Però, però no està tot de greu. Però n'hi ha l'obligió de tot. És que, quan sona, eh, la manera de parar-lo, ell, si tu quan veu la foto, és com una manera de, de, de, de, de, de, de, de, de pilota per la meitat, que li surt una nena de pau, i a dalt hi ha un, hi ha un petit, hi ha una petita boleta, doncs la forma de parar-lo, sona, és estrangular -lo. Has d'agafar el pal, la peta fort, i llavors parla. Eh? I que no puc obrir el rellotge, i està, ja, Però la gent, gent què és senyor, aquest despertador? Realment pensa que ens ha vingut a l'an, a no despertar nos de mal humor? No, no, sí, aquest suposo que és també per despertar de mal humor. Per, per, per, jo per, suposo que sí. Per trencar-lo l'estrès, no s'estrangules algú. A mi m'agrada més no quan bon d'estar ja. bon dia, bueno. maca. Ja, però que això no diràs, perquè no se'l facin aquestes coses. I és que ho facin. una mañagueta. Un no, bon dia. Demà. Demà que faci bon un iball. Estic sí, maca. Bon dia. Va, que avui farà bon dia i segon dia molt maco. Doncs alguna cosa així. Ostres, Més cosetes. Més coses. Més, més de rellotges, eh. Hi ha un grup que diu Time Flex van. Eh, que això és, un, és una pagatina, però de l'estelda, com si produïs una tirit o una, una calcomunia, aquelles coses de penitenent dient, no t'ho posis! Ja no t'ho No respira la pell! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Exacte! <susurra> <susurra> Exacte. Seria el mateix, però allà, amb aquesta mini, mini, mini pagatina, hi ha un rellotge. Hi ha un rellotge digital, i va canviant l'hora. <susurra> Molt divertit! A doncs, això t'ho <susurra> pots enganxar, o bé, a, a, a, a, a la pell, o si... Fa fred i vas amb l'abric, doncs pots enganxar sol l'abric i tot això. Sí. Porta una mini-pira molt petita que va integrada en la pel·lícula i doncs aquí va... Per tant, he de sobreentendre que no s'esborra. No. que les calcomanies s'esborraven. No, no, això seria... Tu que tens tant ficció, no? digital, doncs seria molt, molt segon el futur digital. <laughs> És es que és un tànim bé, no? El paper digital. Més que cada setmana ens se el portes i és que realment sembla perfecte de, de veritat. Conteix, fiques. Conteix molt. <ríe> molt bé, què més tenim? Més tenim un altre despertador. Que bé. Veus? I ja cogem a l'espertador, eh? De setmana més no vingui despertadors. <susur> Aquest eh, es diu Evelyn Hall of Love. En el qual ja es presenta el nom. Eh, és un despertador que quan sona, perquè es pari, va <susur> fer un butle. Aquest és un més absurd de tot, ara. Eh? A veure, tot s'ha de dir que és un turno de Baix Miguel, són 4 peces, una no d'aquests de 5.000 peces. Però després me n'hires, 4 peces, el que fa amb la despertador és una super dificultat. Jo ja, et des, des, des, despertes molt, molt, molt ja a l'ue, eh? Espero que no teniu, si no teniu que trobes, una d'aquí 5 minuts. Home, no ho sé. Has de, les, les, les, has, de, has de posar les quatre peces, pot dir que sí. són quatre peces, però en contrapartida no són peces quadrades. No, perquè tenen aquí, ho estic veient, i tenen una forma complicada. Exacte. Impassionant. Impassionant. Sí. El món dels despertadors de molt d'això. Molt bé, i no tenim, i t'ho que abans de com ho demanis, no tenim ni aplaudiments ni ràpid de timbals. No fet el no? Bueno, una bueno, <laughs> Si vols, la fem. Cap dels oients la podrà veure. Bé. Però, Bé. sí, hem de començar aquest top 10 que tenim pendent des, de cap, gairebé, des del primer dia de programa. Hem vist molts objectes, molts grans objectes tecnològics al llarg de la història de la humanitat. Alguns ens sonaven. Alguns els hem passat directament. Alguns els hem i directament i, i altres, també, tampoc sabíem què eren. Però jo suposo que ara que arribem al top 10 tot tots, tots, bonament, ens aniran, aniran sonant-ho, al almenys veurem que realment si tinguin algun important test... Sí, història mar, suposo, de la suposo que molts d'ells us, us, us sonaran. Molt bé, jo l'he de dir a tots els audients, que no sé si ho saben, que no tinc ni idea de quin és l'objecte més interessant, o el millor objecte que s'ha fet mai, com tampoc no sé quin és el número 10. O sigui, explica'ns-ho. El, el número 10. El número 10 és un producte molt i no li vol important el meu parel almenys, I, i per historiadors i tal, també. És un producte del 1954, i és una ràdio, és una ràdio d'aquestes normals de corrents, d'aquests que posen les paletes a les obres, que són a... el mm -hmm. eh, El model és el Regency TR1, i la possibilitat d'aquest model és que, segons diu tothom, a partir d'aquest model és quan Japó va fer el gran moment tecnològic, fer el, el canvi de mentalitat tradicional que portava, a aquest canvi, meitat capitalista, meitat tradicional, meitat com ho vau dir, no? aquesta tecnologia punta, tot això. Això per què hi havia donat? Perquè després de la postguerra, doncs la de llarga d'envertir calés en forma d'industria aquest va ser el primer punt que va sortir o. Oh amb nom de que sabou que algú diu el va tenir èxit. El que, exacte, el que, el que realment, va tenir èxit va ser que va ser el que era un producte per la massa social, no? Per entendre, per per poder comprar-lo documente assequible ja a tots. Per això va, va provar que després, no sé si ha producte o productes posteriors poguessin, poguessin exportar-se, eh, començar a, a prendre renom, etc. Això seria com si fóssim eh, l'embrio de què seria l'assònia, que seria, uh -huh. que seria producte. I un producte que va permetre que el Japó es a recuperar econòmicament de la macrocrisi que va patir després de la Segona Guerra Mundial. Mm. Moltes pèrdues amb vides humanes, moltes pèrdues amb pressupostes, estaves totes amb bombes amb avions i anar fer la guerra, una guerra que no es va guanyar que va ser un país totalment devastat. Sí. I que s'han recuperat i que va convertir-se doncs, bé en no, el que és ara, no? No. Mm amb el concepte de l'estat d'aquí. Exacte. Amb tot aquest piló d'invents que van sortint cada setmana en aquest programa i a la web de Rampoines.com Número, número 9. 9. Tenim temps de parlar del número 9? O ho deixem per la setmana que ve? Jo crec que ho de deixar per la setmana que ve. Bueno. De fet, estem al tom-tem i crec que hem de donar importància a cadascun dels, dels objectes que anem traient. O sigui que ens quedem en aquesta ràdio la setmana que veu el número 9 i també es exactament la seva importància. Lluís fins a la setmana que ve. Mengueu. Diu-la.